Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 770 óra. Most kapcsoljuk a Hyper ját A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Jó estét kívánok, Szilágy vagyok, ez itt a postmodem című műsor. És egy kicsit új megoldáson gondolkodtunk itt a műsor előtt, ezért rendeztük egy picit másképpen el az asztalt. Hasonlít a Flash Dance című filmben a bizottságra, ugye, Gergő? Emlékszünk erre. Okay. Tinédzser korunkból, amikor így ülnek egymás mellett a zsűri tagjai. Fesik a táncok. Jöhetnek a táncos jelöltek, és akkor őket így megítéljük, vagy, vagy ugye, a herben. Vagy ne? a herben, vagy az érettségi bizottság is lehetne. De annak érdekében, hogy egy vonalban üljünk, ezért próbáljuk ki ezt a szisztémát, és akkor így mindenkinek az arca látszódik majd a műsorban. Bemutatom az asztaltársaságot, Fülöp Hajnalka, aki ezúttal Szafer Internet Program oktatója. Köszönöm szépen Bódi Zoltánnak a segítséget. Bármikor. De egyébként Hajni megtartotta a digitális biztonság tanácsadói pozícióját, és csak most ebben a műsorban a Szafer Internet programról fog beszélni. Nem Beszélni. ki egymást a kettő. Így, ahogy mondod. Aztán, hogyha már Bódi zoltán te akkor ő a netnyelvészünk. Évizedek óta maxim. Igen, üdvözlök mindenkit. Köszöntünk mi is téged. Illetve Herpai Gergő, aki a The Geek.hu oldal főszerkesztője. Én a Geeker internetnek vagyok. Geeker internet így van. De az is érdekes, hogy a The Geek nevet. Van most már olyan közösségi feladat, ahol nem lehet csak úgy következmények nélkül leírni, de ez is majd kapcsolódik a mai tematikánkhoz, úgyhogy erre majd kicsit később visszatérünk. Mert hogy most kezdjük a post-komment rovattal, ahogyan szoktuk, ilyenkor idézünk egy videót a Facebook oldalunkról, pedig egy Párizsi helyszínt fogunk meglátogatni. Remélem, hogy Gergő mindjárt segítek, hogy hogy kell kimondolni a nevét, mert Ez a de Lumière. Atelier igen. Tökéletes <tört> <Töntetés> franciások vannak <tört> a csapatban. Egykori washington -töde, egyébként Párizsban, amit szépen átalakítottak, és digitális művészeti múzeum már vált tavaly, tavasz óta működik ebben a formában. 120 projektor működik ezen a helyszínen, és a 3300 négyzetméternyi területet is megvilágítják, mint az alapterületet, meg a 10 méteres falakat is. Elképesztően jól néznek ezek a kiállítások, főleg, hogy egyébként létező festményeket nagyítanak, előtte digitalizálják és felnagyítják, úgyhogy ilyen hatalmas méretű falakon is jól mutassanak ezek a Képek. Szerintem elképesztően látványos. Gustav Klint egyébként, akinek a tavalyi nyitáskor megjelent ez a kiállítása, osztrák rezessziós festőművész, illetve majd mindjárt mondjuk, még másik képsort is. Na, is. Vasszert". Vasszert. Ja. így van. Ha, szokott. Szóval ez egy nagyon másfajta felfogás a múzeumnak, ugye? Igen, szerintem erre szükség van, most a digitális kultúra mindenhova bevódik. Most egy, egy, itt egy olyan kézzelfogható, tehát legalábbis bejárható hely, ahol, ahol átérhetjük, hogy a virtuális világhoz, hogy vesz körbe minket. A kicsit olyan, mint hogyha belépnénk a Mátrixba, nekem erről az a filmről ez jut hogy, hogy látjuk is, hogy hogy történik a, egy vizuális elem megjelentése, ugyanakkor pedig egy megfoghatatlan dolog. Nincs ott a kép a falon, mint egy múzeumban, hanem, hanem mégis egy olyan... Virtualizált az a, a fények műhey egyébként így hangzik magyarul, ez a nagyon szép francia kifejezés, amit ismétel, Gergő Liz. Höli egyedül miért. Köszönöm szépen. Én meg azért, hogy viárs és akkorhoz is készültek olyan Youtube videók, amit kifejezetten így Vyás, és ha, ha felveszem úgy lehet bejárni. És ilyen egészen elképesztő effekteket raknak néha bele, hogy az hogy egészen már már ilyen, ilyen szürreális. De mégis klasszikus francia festményeket láthatunk benne. Úgyhogy ezt a esetleg van VR szemüveg, ezt érdemes ki rákeresni a YouTube-on és kipróbálni. És tényleg egyébként bármilyen múzeumot meg lehetne valósítani úgy, hogy otthon bejárható legyen, ez egy másik irány. Itt meg szerintem az is izgalmas volt, hogy a festményeket is feldolgozhatóvá teszik, abban az értelemben, hogy a mintázatokra rá lehet nagyítani és meg lehet mozdítani, tehát animálni is lehet ezeket a festményeket. Tehát nem biztos, hogy az eredeti festő nagyon örülne ennek a feldolgozásmódnak. Egyébként én is szívesebben nézem Gustav Klimtet igaziban, tehát a festményeit, viszont kétségtelen, hogy itt a festményeknek egy nagyon fontos elemét emeli ki ez a kiállítás, mégpedig a fényvilágot. Tehát nyilvánvalóan olyan, olyan festményeket érdemes így feldolgozni, ahol a fények, a kontrasztok és a hogy is mondjam, ezeknek az egymás hatása igen fontos. Talán de nem hát... is váltja ki különben az eredeti kiállítást, ugye? Tehát ahogy te mondod, hogy szívesebben nézed az eredetit, de ez talán nem is felel meg az eredetinek ez a felrogozás mód. Ez mint hogyha egy önálló új minőségként jönne létre. Egyébként nyilvánvaló, hogy a kiállítások Rendezésének, a, a műalkotások sorozatának, egymás utániságának is van egyfajta üzenete, egy szerkesztői üzenete, egy mondani valója, hogy miért vannak úgy berendezve a, a kiállítások. De például volt egy vangok kiállításon, ahol szintén hagyományos vangok képek voltak, de kifejezett, ugye neki voltak ilyen színkorszakai, meg minden, és úgy voltak berendezve a kiállítási terek, hogy a, a, annak az adott színkorszaknak az alapszíneit tükrözték a fények és a megvilágítások is. Tehát ez is egy, egy ilyen feldolgozás, hát mindenképpen nagyon izgalmas egyébként. Milyen jó, hogy a Postmodern című műsor látható rádióvá alakult át, uh -huh. most több mint másfél éve. Úgyhogy lehetőségünk van ilyen látványvilágokat is megmutatni a műsorban. Éppen ezért most a következő témánk is marad a látványoknál. Egy hatalmas szemű lányt látunk az első képen. Egy filmnek az előzeteséről van szó, aminek az a címe, hogy Alita. A hölgynek a neve, ugye? Igen, igen. a 90-es években készült egy, egy japán képregény, Yukito Kishiro munkája. Ezért is nagy szemű a hölgy, ugye? Na, hogy igen, a manga figurákat idézi? Igen, az, az anime, illetve manga világban ez nagyon gyakori, hogy nagy szemű női főszereplők a sztárok. Én. Bár itt nem rajzolt a hölgy, hanem egy igazi arcról beszélünk. Illetve hát ugye itt ez a kérdés, hogy ő egy ember vagy nem. Ember? Igen, ez egy, ő végülis, tehát a film szerint ő egy cyborg, tehát gyakorlatilag egy, emberi agya van, de gépi teste, És az elég hamar kiderül a filmben, ez nem spoiler, hogy ő egy nagyon erős harcos. Egyébként a Harc Angyal és a filmnek a másik címe, úgyhogy uh, uh, gyakorlatilag... Uh, ő egy uh, múltból jött harcos, aki, akinek aztán különböző konfliktusai lesznek a, a különböző más szájborúkkal, de többet nároljunk el a történetből. Rendkívül látványos a film egyébként, és James Cameron uh, producer álma volt mindig is, hogy ezt a filmet megrendezik, de végig is nem ő készítette el Robert Rodriguez, mert közben James Cameronnak mindig újabb és újabb projektei voltak, amelyek révén aztán ezt nem tudta megcsinálni. De... Hát például az avatart megcsinálta én... előtte, mert az nagyobb kedve volt. De milyen... Ilyen jó tényleg, hogy az újságíró eljut sajtóvetítésekre, úgyhogy mi most első kézből értesülünk erről a filmről, hiszen még nincs a mozikban. Pár napon ból elvetítik. De azért az az első képekből is kiderült, hogy megint egy ilyen disztópikus történetről van szó, ugye? Abszolút. Ilyen hatalmas nagy szemétlerakókat láttunk. Igen, tehát a film gyakorlatilag a cyberpunk, illetve a steampunk stílust vegyíti nagyjából ezt a kettőt, de hát olyan filmekre is, olyan filmekre is eszünkbe jutnak, mint a Robot ahol szinte egy, egy a cyborg volt a főszereplő. Tehát sok olyan klasszikus elemet vegyít más filmekből, amelyek már máshonnan ismerősek. A történet sem teljesen eredeti, uh -huh. azok is ismerősek más science fiction művekből. Ez de... egy okos film, Gergő? Vagy pedig megint látunk egy látványos, nem, nem. tudom, egy képorbiát. ez inkább egy, egy populárisabb film, benne olyan mély filozófikus mondani valók, mint a Blade Runner-ben, uh -huh. vagy, vagy más, vagy a Ghost in the Shell című klasszikus filmen. Ennek ellenére azért ajánlott? Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a műfajra mindenféleképpen érdemes megnézniük, de arra ne számítsanak, hogy egy filozofikus science fiction lesz dolguk, mm -hmm. hanem egy szórakoztató filme. Alapvetően. Még van itt pár képünk egyébként a, a filmek az előzeteseiből, hiszen az már a neten láthatóak a, a trélerek. Ha abba bele akkor még néhány képi motivumot láthatunk. Például azt a test, ugye itt van ez a szemétlerakó, ahonnan egyébként a hölgynek a teste vagy a feje. Itt találja meg a film legelején a fejét az, a, az orvos, aki aztán összerakott egy szájborgot gyárt velőlem, mert ő ennek a szakértője. Christoph Waltz alakítja egyébként az orvost. De vannak ilyen szerű jelenetek is, tehát uh, már ilyen szép helyen is van, és nagyon szép az animáció. Tehát uh, úgy néz ki a kis hölgy, mintha tényleg élne. Igen, gyakorlatilag őt egy valós uh, Itt a színésznő... testel, ugye? Ez volt a teste, amit Igen, Milt igen. igen. Öt egy valós színésznő jeleníti meg, csak egy hát nyilván ilyen számítógépes trükkökkel által, az arcát, főleg a szemét egyébként, amit megnagyobbítottak. Hát nyilván volt teljesen aránytalan a fejet. Én nincs a valóságban. Egyébként erőt teszem, be, hogy a napokban uh, publikálták, hogy valahol Angliában készített egy, uh, végrehajtott egy kísérletet, egy grafikus, kiválasztott uh, tini lányokat, és uh, uh, szabadon átalakíthatták az arcukról készített fotót, hogy milyennek szeretnék önmagukat látni, és nagyon furcsa volt a végeredmény, mert a legtöbbje nagyon hasonlított ehhez, például ehhez az anime figurához is, mm -hmm. tehát teljesen mm. eltorzultak a, a testképnek azok, a, azok az élményei, hogy, hogy milyen egy normális emberi arcnak az aránya. Hát ez nagyon érdekes tényleg ezt. Milyen jó lenne erről konkrét adatokat hallani? olvasni, hogy mondjuk országonként például kialakulnak-e ilyen különbségek? Az, hogy távol keleten ilyen van. Ez egy pici kísérlet volt, az Egyesült Királyságban, tehát nem távol keleten. Magyarán szóval nagyon valószínűsített, hogy nagyon erős az üzenete a mai ilyen CGI figuráknak, hogy ahhoz hasonlítsunk. A legtöbb lány a szemét növesztette, meg én is ezt a cikket, meg a száját hangsúlyozta, de a pedig nagyon lecsökkentett, pont Igen. úgy, mint ahogy itt láttuk. Tehát ilyen kerekfejű kis nagy, nagyszerű kis lányarcok lettek, és hogy a legtöbb beauty kamera applikáció is ezt csinálja egyébként, amikor egy olyan filter alapból rajta van, hogy a, hogy a, a, a szemet megneveszi, csillogóvá teszi, és, a, és az arcot pedig kerekíti. Tehát ez, ez úgy látszik, ez egy általánosan bevett a szépség. Csak nehogy megcsinálja majd valamelyik plastikai sebész, mert akkor ez ilyen aránytalan arcok, arc szerkezetnek súlyos következményei lehet. Ezt a szemet, ezt nehéz megmagyobbítani, az már tényleg ilyen szábor műtétre lenne szükség, hogy, hogy valaki egy ilyen szemet játsson, mi ekkora. Egyébként egyszer beszélgettem egy, egy anime, illetve mangászakértő ismerősömmel, és rákérdeztem, hogy ez miért van azt, hogy annyira imádják a japánok, hogy ez ilyen nagy szemeket rajzolnak az eredeti és azt mondta, hogy egy kicsit kiábrándító a válasz, mert nem a japán lélekben kell keresgélni, vagy valami hasonló mély okot kell találni. Nem egész egyszerűen ezt tudták a lehető leggyorsabban megrajzolni a japán képregényrajzolók, akiknek nagyon-nagyon gyorsan kellett minél több képregényt piacra dobniuk. Úgyhogy ez az oka, hogy ilyen nagyok a szemek, mert ezt valamiért könnyen tudták megrajzolni. Hmm. Ez meglepő, mert én egyszer egy dokumentumfilmben azt hallottam, hogy az európai arc berendezést szerették utánozni, vagy hogy azt, ezt látják a mi arcunkban, ezt a hatalmas szemet. És én egyszer egyébként, amikor voltam távol keleten, akkor azt mondták, hogy ők, a koreaiak például, bennünket szeműeknek látnak. Mm -hmm. Tehát valóban egy ilyen, egy ilyen nagy kerek szemet érzékelnek az európai arcból. Ki tudja, mi lehet az igazi oka? Mindenesetre a mozikban van az új Alita című film, amit érdemes megnézni. A digitális világ érdekes. Idén is megrendezték a Safer Internet Day-t, vagyis a Biztonságos Internet napját, aminek oktatója, Filip Hajnalka, itt ül körünkben, köszöntelek ismét a stúdióban. És ugye mi már évek óta beszámolunk erről a programról, aminek az a célja, hogy a gyerekek és a szülők figyelmét fölhív arra, hogy az interneten veszélyek is leselkednek rá. és a, a sok figyelmét is, tehát hogy beszélgessünk róla, és hogy lehet jobb az internet ez a szloganunk is most ebben az évben. Az idei programok között feltűnt egy számomra nagyon érdekes kezdeményezés, ugyanis videópályázatot hirdettek a szervezők gyerekeknek, iskolásoknak és középiskolásoknak. Három kategóriában hirdették meg ezt a pályázatot, és mi most a középső kategória, a felső tagozatos iskolások nyertes pályamunkáját fogjuk megtekinteni. Nem árulom el a címét, mert akkor előném a poénját ennek a klipnek. Azt viszont mondom nektek is itt az asztán, hogy figyeljetek mert nagyon profi munkáról van szó. Ő itt a barátnőm Julcsi. Júlcsit egy nap megjelölte Facebookon a srác, Peti. Julcsi visszajelölte a fiút, habár nem ismerte őt. Sokat cseteltek egymással. Peti mindent tudott Julcsiról. Julcsi viszont semmit nem tudott Petiról. Egy nap a lány nehéz matekbe a kapott. Peti felajánlotta a segítségét, mert Peti jó matek volt. Sőt, még be is küldi helyette, ha megadja az e-mail jelszavát. Julcsi gondolkeres nélkül elküldte neki, hálálkodva. Másnap boldogan ment iskolába, de a leckét nem kapta meg a tanárnő, így Julcsi otthon ellenőrizni akarta az e-mailjét, de a jelszava helytelen volt. Kétségbe üzeneteket itt Petinek de a fiú már nem volt elérhető. A következő napokban Júlcsi ismerősei furcsa üzeneteket, videókat és vírusokat kaptak Júlcsitól. A megutálták őt, osztálytársai kiközösítették. Júlcsi életet. Teljesen fáborult. Ő itt a barátném Júlcsi. egy nap bejövelte a Gyúlcsi nem jelöl vissza. Hát ugye reagált ez a klip a divatos YouTube-os klippekre is, hogy ne légy Gyúlcsi, ne légy, mit tudom én, Pista Jóska. De, hát hogyha mi lennénk itt a zsűriben, akkor és én a zsűri tagja lehetnék, akkor mindenképpen kiemelném, hogy elképesztően profi koreográfiát alakítottak uh -huh. ki, meg a dramaturgia is, és egyáltalán az, hogy ilyen drámaiságot adtak ennek a klipnek, általásiskolásoktól meglepő. Uh -huh. Valószínűleg uh, volt magában tehetséget, vagy valaki segíthetett neki, én Biztos, szerintem, az, de, de a kreativitás, meg az ötlet, meg, a, meg maga az, az üzenet, hogy ő arája és ilyen profil megcsinálja, mindenképpen dicsérendő. Több, több mint 50 pályázat érkezett, azok közül választhatunk, nagyon színvonalasak voltak. Most ez ebben a kategóriában ő lett az első, többiek is vagy vlogoltak, tehát kamerába beszéltek, tanácsot adtak, vagy egy kis történetbe ágyaszták mondani valójukat. Érdekes volt látni a, a, a gondolkodásmódjukat egész izgalmas történeteket meséltek mind mindegyik látható a szolgálat YouTube csatornáján, tehát érdemes megnézni őket, meg majd ezeket most ugye is fogjuk, minden a az alkotók is. Látszott rajta, hogy rajtuk, hogy, hogy benne vannak ebben, az egyik lánynak az volt a kereszne vagy Emma, és itt Emma művekként mutatkozott be, tehát ki volt alakítva az nem már lehet látni egy, egy profi vlogoló terület, tehát ahol, ahol mindig teljesen rutinosan mondták, hogy Kértek, kövessenek minket, figyeljetek minket, tehát látszik, hogy ez az ő nyelvük már a videózást. Egyébként az ilyenkorú gyerekeknél mennyire jellemző, hogy megadják idegeneknek az e-mail címet? Hát szerintem maga az e-mailezés sem jellemző, már Aha. inkább csak az azonnal üzenetküldőket használják, messengert, snapshot meg ezeket, hogy nem, nem uh, igazán. Hát ha az iskola vagy valami külső erő őket, hogy e-mailezzenek, akkor akkor szoktak e-mailezni, de az e-mail az nekik, nekik már egy ilyen, ilyen nagyon old school uh, dolog. Jó, de a kis is láttuk azért, hogy ahogy megadta a Gmail címét, azzal együtt járt egy csatélési lehetőség, és ez a igen. bizonyos gonosz valaki meg is találta a cseteléssel. Tehát akkor ezért kérdés is, hogy megadják ezeket a személyes adatokat hát, másokra. Most megadják, igen, éppen mondjuk az e pont azért, mert hogy ugye nem érzi a jelentőségét, vagy hogy nem is igazán használják, vagy, vagy, vagy annyira gondolják, hogy a, a messengerezés vagy azonnal üzenet, különböző beszélgetés az az élő szóhoz hasonlít, olyan érzetet kell mint mintha élőszóba szóba valakivel, és kvázi ismerősnek veszik. Tehát a mindennapi beszélgetés, ugye itt is bevezette, akkor az már olyan, mintha ismernék egymást. De ezért van ugye a mi programunk, hogy erről is beszélünk, tehát, hogy abból indulunk ki, amit a gyerekek csinálnak, használnak. Ugye ezen a Szépen Internet napon is beszéltünk a kerekasztal beszélgetésen, elhangzott, hogy, hogy igen, sokat használják a gyerekek az internetet, nagyon benne vannak, de nem magas a színvonaluk, nem értenek hozzá tulajdonképpen, csak a, a használat mennyiség. Az erős. Közben látjuk egyébként az alsó tagozatos általános iskolások kategóriagyőztesét. A kisfiú szintén egy történetet mesél el, úgyhogy kikérezkedett a tanóráról, és az iskola udorán meséli a többieknek, hogy hogyan vigyázzanak a saját adataikra. Volt egy középiskolás pálya mű is, szóval ez egy nagyon klasszikus kezdeményezés, azt szerintem érdemes lenne akár rendszeresen meghirdetni, hogy ilyen videókat készítsenek. Milyen érdekes program volt még a Safer Internet most itt idén? Ez a, ez a két a és az, az egyiken ez, ez volt a, a fő üzenet, hogy, hogy a gyerekeket nekünk felnőtteknek kell megtanítani, beszélgetnünk kell velük, ez volt a legfontosabb üzenet, hogy beszélgessünk az internetes élményeikról is, és hogy a, a szülőknek kell, a, a családnak kell a a, a szabályokat beállítani. Tehát ez az felől jöhet egy ilyen kezdeményezés, de magától megtanulni, hogy az internetes világban, a digitális világban hogyan viselkedjenek, hogy a, milyen magatartást mutassanak, ez ugyan a magatartás szabály, mint az illemszabályok, amit a család állít be. És Egyébként a... ezt borzasztó könnyű mondani, csak ugye az a probléma vele, hogy az internet használat az egy személyes dolog személyes dolog, tehát ugyanolyan, mint hogyha azt mondanám a gyerekemnek, hogy úgy kell olvasni, hogy mit tudom én, előbb a kezedbe veszed a könyvet, és akkor nem követed az ujjaddal a szemed mozgását, hanem azt ne csináld. És hogyha bemegy a szobájába, akkor továbbra is fogja követni. Mert az olvasás is egy személyes dolog, és az internet használat is egy személyes dolog. Úgyhogy ez egy nagyon szépen valóban erre törekedni kell, le kell a gyerekkel. És hát itt azon múlik minden, hogy mekkora volt ez a benyomás, mekkora volt ez az élmény, mit tudunk a gyerekre gyakorolni. És... Nem igen. hiszem, nem, de borulátó vagyok, hogy, uh -huh. hogy túl hasznos lenne. Én ezzel egy kicsit hogy van van valami netiket, tehát azt, hogy hogyan viselkedjünk Facebookon, például... És úgy fog viselkedni, problémát. hogy akar. Hát én Nem, nem feltétlenül, az igaz, hogy nem de, Nem tudom fogni szépen. a kezét közben, mint hogy az utcán sétálva igen. De például azt, hogy most csak egyetlen egy példát mondjuk, hogy ne írjunk csupán nagybetűvel, mert uh -huh. az a ez egy idő után lejön feedback-ként más kommentálóktól egy, egy adott témában például. Ez csak egyetlen egy példa. Nem feltétlenül a szülő fogja elmondani, hogy, hogy, hogy, hogy kisfiam, ne írj csupán nagybetűvel, mert az olyan, ha ordibálnánk, de, de fokozatosan megtapasztalja a, a közösségnek közösség. is egy ilyen oktató van, házansog, és ez a lényeg, hogy a közösség, azok a netes közösségek, ahová ő jár, ahová ő rendszeresen belép, azok milyen üzenetet adnak, milyen belső szabályokat alakítanak ki. Mondom, nekünk szülőként nagyon nagy a felelősségünk és nagyon pici a hatékonyságunk mm. szerintem. Én borulátó vagyok. Ezért is jó ez a, ez, ezek a videópályázatok, ezek a videók, mert itt a gyerekek saját maguknak, a kortársaiknak adnak tanácsot, és ezzel, ezzel ugye hitelesítik ő teljesen önazonosan az ő közösségüket segítik ezzel. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ha, ha segítünk nekik, hogy abban a közösségben tudjanak jól működni, akkor egymást fogják tudni tanítani, és csak arra kell vigyázni időzőbe csak, hogy ne legyenek kisiklások. Ja, ezért fontos ez a program, a Széfer Internet program, mert minden csatornán próbáljuk elérni őket, szülőket, a gyerekeket videón, YouTube-on, cikkekkel, előadásokkal, játékokkal, ugye van a lájkodás, játékunk előadásokat tartunk, kitelepülünk, tehát hogy minél több helyről érkezzen egy ilyen benyomás számukra, hogy igen, az internetről beszélgetni kell, az interneten tanulni kell a viselkedés, ez egy tanulható folyamat, mi most, most csöppentünk bele, majd a mostani gyerekek a unokáim már úgy fognak ezzel hozzájönni, teljesen természetes lesz számukra. Nekünk még ez egy kihívás, most még meg az okostelefon is egy újdonság, most majd a drónokkal való működést kell megtanulnunk, meg azonnal azon üzenetküldőket, tehát ezt mind-mind meg kell tanulnunk most. Én szerintem ez egy nagyon izgalmas időszak, hogy ebben mi tanulóként lehetünk benne. Köszönöm szépen, és drukkolunk tovább is a Safe Internet programnak. És az előbb a közösséget említettük, hát most akkor nézzük meg, hogy milyen hatása lehet egy igazán nagy közösségnek. Egy olyan videóban nézzük most bele, ami a tavalyi év 2018 legutáltabb videója lett a YouTube-on. A világhírű filmszínészt Will Smith-et látjuk egyébként az első képeken, amint éppen mosolyogva közöl valamit, koncentrál, és akkor hirtelen egy képváltással egy repülőbuszon találjuk magunkat. Ahol a meglehetősen idétlen társaság azon tanakodik, hogy hogyan hallgassanak ugráló zenét ezen a repülőbusszon, nem tudom, hogy, hogy találták ki ezt a helyszínt, de tényleg neki indulnak aztán és kiugrálnak a buszból. Mindenesetre az internet közösségének, a youtubereknek, vagy a youtubot nézőknek nem annyira tetszett ez a videó, mert elég sokan lájkolták, like meg elég sokan diszlájkolták. és itt az arány az érdekes, mert egyébként 165 millióan nézték meg ezt a videót, tehát önmagában a nézettsége nagyon szép lett. Ez kemény. Ugye? 165 millió. milyen jó lenne, ha mi videónkat is ennyien megnéznék. Előbb-utóbb meg fogják. A lájkolók száma 2,5 millió, az se kevés azért. És akkor most nézzük meg, a következő felvételen láthatjuk is, ott van a videó alatt, hogy ott a két és fél like, és 15 millióan dislike Hát óriási különbség különben a Facebook és a Youtube között, hogy az egyik lehet dislike vagyis nem tetszik elni. A Facebookon meg nem lehet, mert ott eldöntötték, hogy ott nem lehet dislike-olni. Hát ezt neki ugye lehet, hogy egyszerűen be fogják Facebookon is vezetni. Cukerberből nézzük bármit kinézek belőle. De, de ezt aztán... Ez nagyon nem nagy előtt. fordulat lenne, rengeteget írásban is, szóban is, és a legmagasabb nyilvánosságok és fórumok előtt is Kategórikusan kijelentettem nagyon sokszor, hogy soha nem lesz a Facebookon dislike, mert nem ez az üzenete, hanem az, hogy itt közösséget teremtsünk a és kapcsolatot az, az emberek között, és ne kiközösít, és ne negatív üzeneteket. Egyébként lehet, hogy igaza van. De, le, de lehet. Tehát bármi történet. Ez, értem, ez olyan, mint a politika, tehát sose lehet mondani igen. azt, hogy soha. Szóval lehet, hogy Zuckerbergnek igaza van, mert a YouTube-nál is azon gondolkodnak most, hogy a dislike funkcióval valamit csináljanak és a TheGeek.hu újságírója erről írt egy cikket nálatok. Igen, tehát erősen agyannak különféle megoldásokon a dislike -a kapcsolatban, mert éppen ezért, mert ahogy láttuk, ez a 15 millió sem biztos, hogy egy valós szám, lehet, hogy valaki uh -huh. egy ráeresztett egy tömeget. Vagy, vagy egy gépet. Vagy egy gépet akár. Mondjuk gépet nem tudom, hogy mennyire lehet, mert uh, bárki tudja. Lehet tényleg, hogy egy olyan szoftvert találtak, amivel ezt, ezt meg lehet oldani. Mi is tapasztaltuk egyébként, hogy volt egy, egy esetünk, hogy gyakorlatilag egy, egy hongkongi csoportba, egy Nintendo csoportba posztoltam egy olyan oldalról, ami egyébként playstation Vita egy másik márkájú termékkel kapcsolatos posztokat szokott posztolni, és ezen annyira feldühödött az ottani admin, akinek a nevére már nem emlékszem, de valamilyen bú volt. Hogy, pedig diszlajkolni kéne? Igen, igen, igen hogy, hogy személyesen a gyűlölete tárgya lettem. Egyrészt rászabadult a, a Facebook oldalamra, és azt elkezdte... Azt régen lehetett értékelni, hogy hány per... Jó, kinyomozta, hogy te vagy. Igen, és kinyomozta, hogy én vagyok, igen, ez e, ez a nevemet. És Utána a semmi. Nem semmi igen. És akkor megtalálta a mi műsorunkat, a közös műsorunkat, vagy, ahol én szerepeltem. És azokat az őrült elkezdte diszlajkolni, amelyek videóként szerepeltem. És azt a többieknek, mert lehet, hogy emlékeztek rá, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt Persze. volt, hogy hirtelen a YouTube oldalunkon megjelentek ezek a diszlákok itt tömegesen, és így csodálkoztam, hogy Miért van ez, hogy ennyire nem tetszik ez a videó? És Aztán felfedeztem az összefüggést, hogy mindig csak azok a videók, amiben a Herpai Gergő szerepel, ott jelentek meg a diszlákok, és akkor megkeresztem tőle privátban, hogy mi, mi történt Gergő. Egyébként még annyi, hogy volt egy, egy, egy régi beszélgetésem, egy gyuval, egy és feltöltöttem ezt a videót, és ott is azt 500 nézték meg, és abból is 200 diszlák volt, mert ő ezt ugye megtalálta, és valami nem tudom pár lájk volt, vagy alig nézték, és semmilyen kommentár nem volt. Nem csak én magamnak feltartottam, de még ezt is megtalált ez a hongkongi. És még volt folytatása is egyébként a történetnek, mert uh, ugye nem csak a YouTube oldalt diszlájkolta, hanem megjelentek a kommentek is a Facebook oldalon, és aztán Gergő utána nyomozott, hogy uh, Brazíli társaságot talált meg, vagy. Igen, rossz? gyakorlatilag is hogy... volt ez. Szerintem ezek fék profilok voltak, eléggé valószínű. Tehát hamis profilok, igen, és, és a legtöbben valóban Brazíliából származtak idézőjelbe, de, de látszott azokon a fényképeken, hogy ezek nem valós személyek. Rájuk is írtam egyébként sokszor, most mi baj van az oldalon, már végsősor, látszott rajta, hogy nem is nagyon szokott játszani illető és nem válaszott senki, pedig elég sok emberre ráírtam, úgyhogy ezek nagy eséllyel fék profilok voltak, nem is nagyon nézte senki a, a üzenetek. Szóval valamit kell erre lépni, és a Youtube főnökei gondolkodnak is rajta. A ti az derült ki számomra, hogy több irányba lehet gondolkodni, hogy mi történjen a, a dislike funkcióval, de ha, ha szintén ha jól értettem, akkor nincs igazán jó megoldás erre. Hát igazából jelenleg csak gondolkoznak különfajta különböző megoldásokon, az egyik például az, hogy meg kell indokolni, hogy miért, miért diszlajkolj ezt a videót, vagy akár akkor már azt is meg kell indokolni, hogy miért lájkolja like a videót, egyébként Facebookon most már így van, hogyha értékelni akarunk, akkor meg kell indokolni, hogy miért, és ráadásul még, meg is van hogy milyen hosszú uh -huh. szöveget kell írni, de egyébként most nem teszem a honlapnak neved van ilyen vendéglőket értékelő honlap, ahol szintén csak akkor értékelhet az ember, hogyha a legább két-három mondatba kifejti, hogy miért ez a véleménye. Úgyhogy ez nem egy-egyedi dolog, nem egy-egyedi ötlet. Szerintem nem biztos, hogy ilyen jól fog működni. Nem mindennél. Tehát mondjuk van egy pop számnak a videoklipje, akkor ott nem akarok indokolni. Tetszik, vagy nem tetszik, nem? Igen, ezt nem akarom hossza leírni, most úgy de jó volt ez a ez az a szám. Ez nehéznek hozzá, tehát egyszerűen csak tetszik, de nem tudom zene elméletileg megindokolni, <gül> hogy most a hangnemeknek a találkozása az olyan volt, hogy hát ez... Csak, mi lesz ezzel akkor tényleg lépni fognak, vagy pedig kikapcsolják majd a dislike funkciót? Hát a másik megoldás az ugye azt, hogy elrejtik, de ugye akkor is előtt tűnik, hogyha az ember dislike volt, akkor is lehet látni. A, a végső megoldás pedig akár az is lehet, hogy teljesen eltüntetik. Ebből, erről még nincs döntés. annak rajta, de egyelőre még nem döntöttek egyik megoldásról sem. Még az is elképzelhető, hogy marad minden úgy, hogy van. A digitális világról érthetően. Ez a POSZT kaptam egy értesítést az egyik kafetéria szolgáltató cégtől, amiben a levélben teljesen hétköznapi szóhasználatúként használták a POS Terminál kifejezést. Ez a mai infoszoltál kifejezésük a POS Terminál, és pont ezért, hogy vajon ez a kifejezés mennyire található meg a köznyelben? használjuk? Mi ezt Bódi Zoltán elett Hát ennek nem jártam után, hogy a köznyelben mennyire használjuk, de azt mondhatom, hogy gyakran találkozom vele én is. És annak idején, amikor még újak voltak ezek a kifejezések, ugye volt egy bankautomata eredetileg, és egy idő után elkezdett terjedni az, hogy atm nem tudtam, hogy mi az az ATM, utána kellett nézni, hogy mi az az ATM, mert egyébként már el is felejtettem, hogy mit jelent a rövidítés Angol és most már ezt mindenki ATM-nek mondja, bankautomat helyett. A poszterminál, vagy POS-terminál, vagy POS-terminál, az pedig a kártyaleolvasó, amit ugye a boltban használunk, amikor kártyával fizetünk és odaérünk a is meg szerintem, mert van erről a lesz. Neten találtuk. Lesz, hát így nem. néz ki persze, mindenki látta már üzletbe a fizetés közben, többféleképpen lehet használni ugye, mert lehet uh, Lehúzni, a mágnes csíkkal, vagy a csiptel érintéssel érinteni. is lehet használni. Ez a kártya leolvasó, de a kártya szó az elég jól hangzik magyarul szerintem. Jól hangzik, jól uh, írja le a jelentését ennek az eszköznek, nincs ebben az égvilágos semmi baj, Egy, azt, azt figyelhetjük meg, hogy... Bizonyos szaknyelvekben, például a technológiának, de mondhatnánk a marketinget, a pénzügyet is, tehát különböző szaknyelvekben a globális tudományra, a globális, a szakterület globalizáltságára hivatkozva egyre erősebb az a tendencia, hogy az eredeti szakkifejezéseket, amelyek jellemzően angol, angol nyelvűek, az eredeti szakkifejezéseket megtartják a szaknyelvben. Uh, ami egyébként azért probléma csak azon kívül, hogy természetesen minden szakterületnek a belügye, hogy milyen terminológiát használ, tehát be nem szól bele senki a szakmán kívül, de a probléma az bele, hogy a nyelvünk egy bizonyos területen, vagy ezeken a bizonyos területeken verseny veszít a verseny képességéből. Uh -huh. hát nem tudjuk használni arra a célra, hanem egy idegen kifejezést használunk, amit azok értenek, akik tudnak azon az idegen nyelven, illetve megmarad nagyon belül, a szakmán belül, ez az idegen terminológia, de még ez is kevésbé lenne gond, mondjuk vannak itt ilyen járulékos problémák, hogy egy idő után ez elvezet oda, egyébként már ez jelen elvezetett oda, hogy sokkal jobban megéri a különböző tudományterületeken magyar kutatóknak, magyar állami egyetemekkel és kutatóintézetekben magyar pénzből finanszírozott, magyar pénzből kiképezett, magas szinten kiképezett kutatóknak, akik Magyarországon dolgoznak, sokkal jobban megéri, eredetileg is minden publikációikat angol nyelven létrehozni, Mert könnyebben jutnak előre a tudományos ranglétrán, nemzetközi minősítésük is magasabb lesz, ez teljesen rendben, van, kívánatos és fontos dolog, de azért néha de ez a, erre ez a kellene tudós, gondolni. Ez a kutatói szféra, amit Ez te A kutatói szféra, de a szakmai szférára gyakorlatilag ugyanígy okay, ér. Csak a hétköznapi vásárló, aki megy a közérbe. Na, erről van szó. De, a, a, hogyha kilépünk ugye, a tudományos szintéről, ami mondom, ne, ne hagyjuk ennyibe, tehát ezért fontos dolog a de azért, azért a magyar nyelv versenyképességét is illene úgy, úgy megtartani, tehát magyarítsuk a kifejezéseket, e, meg néha publikáljunk magyarul is, ugyanúgy a szakemberek a leírásokban a szakkifejezéseket, tehát a különböző műszaki technológiai területken, hát próbálják már meg valahogy úgy leírni, hogy esélye legyen valakinek megérteni, hogy miről van szó, e, a poszterminál, fáradjon a poszterminálhoz, vagy Mihez? Nem is tudom, hogy A az. nénét, mondják hogy oda. Ez nekem is problémát okozott, amikor tényleg nem tudtam, mert mondom, volt bankautomata, aztán kitalálták, hogy az inkább ATM, akkor megnéztem, hogy mi a franc az ATM, most már tudom, hogy az ATM az a bankautomata, és akkor utána jöttek a olvasó és bevezették azt, hogy poszterminál, és akkor már végképp egyszer Egyszerűen sokáig nem tudtam, hogy az mi. Nem is kellett, hogy különösebben tudnom, de, de aztán persze utána néztem, a point of sales, tehát az eladás helye, igen, ugye? eladási pont, pont, értékesítési pont, engem. szóval ezzel akkor van probléma, ha kiáramlik a köznyelve a hétköznapi emberek környezetében. Mert amíg a marketingesek azon csevegnek egymással, mondom, nekem nem tetszik, de mindegy, de csevegjenek nyugodtan egymással, hogy a POS terminálokra is föl lehet tenni reklámokat, és ez nem jut hová, hát jó van, ó ne zseni, hát akkor legyen nekik jó így, ők értik, meg egymást csinálják. De amikor az üzenetbe te, mint felhasználó, mint egyszerű állampolgár kapsz egy levelet, hogy örömmel értesíti, elkészült új a kafetéria kártya, amit nem tudom, hogy a, a legközelebb POS terminálon tud aktiválni. Igen, igen, így látok. Mit kell csinálnom. Ha? És elgondolkodtam lehet hogy mit hol, hol kell, mit csinálnom. Jó, pedig okay. kártyaolvasó ennyi, és akkor rögtön tudom. E, Térjünk, akkor legyünk ezen túl, persze megtanultuk, hogy a poszt terminal, vagy POS Terminál, az ugye micsoda, a kártya olvasó. Igen, hogy éjtjük ki. Na most ez is olyan, hogy. hogy, hogy az usa azt egyébként nem szokta senki USA-nek mondani. Pedig hát... Pedig a, egyébként, hát ott az USA... Kívül a énekel, vagy the USA. Igen, <gül> <gül> pontosan. Tehát az eredeti szövegekben igen. Egyébként az a vicc, most nem akarok már különböző márkákat mondani, de van egy olyan, olyan sport táplálék, kiegészítő gyártó e márka, amelynek az utótagjában benne van az, hogy USA, <gül> e tehát USA és az előtagja elő pedig egy angol szó hogy angol eredetű szó összetétel, és annak a magyar reklámjaiban, szöveges reklámjaiban a USA nak mondják. Tehát, tehát ez teljesen hétköznapi dolog, magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, magyarul beszélünk, az idegen kifejezéseket, idegen szavakat, azoknak a az inkazítjuk a magyar nyelvhez. Mint, hogy egyébként az angolok is mindent létező idegen kifejezést angolosítva ejtenek ki. Budapestet a... mondják, amitől így... Hát nem meg... Nem. Hallottál már angol nyelvű reklámban, e, mondjuk Peugeot automárkát reklámozni? Peugeot, uh. Peugeot. Uh. Tehát ez, te teljesen az. normális dolog, hogy uh -huh. hogy a a, nem, nem ez, hát nyilván ezen csak kellene tudni, de, de hogy az anyanyelvünk kiejtéséig igazítunk egy, egy, egy idegen plán, pláne a betű szó, ezzel a világos semmi baj nincs. Akkor mi lesz ezzel a POS terminál? Biztos, hogy nem POS terminál, POS terminál post. vagy POS terminál, hm. de hát leginkább legyen mondjuk kártyaolvasó vagy kártyaleolvasó. Ez csatlakoznék, úgyhogy szerintem, hogyha Milyen. megszavazzuk itt az asztaltársába, akkor használjon mindenki szépen a kártyaleolvasó kifejezést, köszönjük. A digitális világ érdekes. A végére került a Kütyőhíradó, amit ezúttal a Geek.hu újságírói segítségével állítottunk össze. Hát nagy összeállítás, mert egy darab kütyyt mutatunk meg, mégpedig egy 3D-printelt vagy nyomtatott eszközt fogunk mindjárt megmutatni. Nagyon meglepő, úgyhogy szerintem nézzük is meg a felvételen ezt a háromdimenziósan nyomtatott közlekedési eszközt. Ez egy motorbicikli, kérem szépen. Eléggé tudományosan néz ki, mint egy science fiction filmnek a díszlete vagy, vagy közlekedési eszköze. Jövő mutató vagy. Szerintem baromi jól néz ki. Tehát, a, a ciketek azt írtátok, hogy nem valami szép ez a motor. Hát igen, mert a bbc is vettük át a cikket, meg máshol is utána és és legtöbben azt mondták, kritizálták. hogy kritizálták, hogy nem túl szép. Hát ízlés kérdése, mondjuk egy hagyományos kavasz, akivel összehasonlítva azért más. nem feltét. más, igen, más. más. Olyan, mint egy lopakodó, bombázó, a New a kifejezést rövidítik le nérára ez a neve a motornak. És az is érdekes volt, mert a kerekén látható volt, hogy nincs az a hagyományos abroncs, hanem valami, hát szintén nyomtatták, ugye? Azt is. Tehát a fő Igen, részeit. Igen, köröket kivéve az alkotészeket, mind nyomtatták. A motort is. Tehát azért, meg ugye egy motorban, tehát egy motorbicikliben csapágyak is működnek, ami forog a kerék, szóval ezt azért. Hát megmondom, ezt most pontosan nem tudom, hogy melyik százszerékos melyik részeket nyomtatták, de az biztos, az alvázat, meg, meg ha, a legtöbb olyan. A meg az ülést például nyomtatták, és ott érdekesség, hogy az ülést úgy alakították ki, hogy úgy ki tudják majd alakítani, mert ezt még nem lehet kapni, ezt a motort, hogy a, az adott motor tulajdonosnak a testalkatához passzoljon. Tehát, és hogy milyen nagy a feneke, ugye mondjuk? Hogy milyen nagy a feneke. Igen. Ahhoz lehet alakítani a motort? Vagy hogy mennyire legyen nekik hát meg Például másfajta motorokat gyártatnak, mint férfiaknak például. Rendkívül izgalmas különbség, tehát ez a személyre szabott kö közlekedési eszköz is egy, egy érdekes irány, meg az, hogy ez már nem egy benzinnel hajtott motor, hanem, hanem elektromos motor, valamilyen kifejezést is használtak, hogy elmotor vagy valami ilyesmi tehát ilyen igen, áramkörök igen. működnek benne, amivel még üzenetet is lehet a fényszóróján keresztül közvetíteni, tehát tényleg valami nagyon futurisztikus motorral van szó, Németországban tervezték, ugye? Igen, egyébként kicsit a trónnak a, a motorjaidra hasonlíták nyilván megihlette szerintem az alkotókat, a tervezőket, ez a. valóban német tervezők készítették, és. és de egyébként a leglényegesebb az egészben az, hogy ez, ez 3D nyomtatóval készült. Nem a hagyományos gyártósorokon, mit tudom egy csövekből, meg préselt fémlemezekből, ahogy egyébként szokták, meg esztergálják, meg, de, hanem 3D nyomtatóból. És ez vajon így megéri? Tehát, hogy ez a... Én technológiát... körülbelül 7-8 éve jártam Európában egy nagy-nagy autógyárnak a, az egyik összeszerelő üzemében, és akkor már mondta az ottani házigazdánk, hogy, hogy 10-15 év múlva minden autót 3D nyomtatóval fognak gyártani, de hogy az alkatrészeket az biztos és viszonylag belátható jövőn belül arra letette a nagy esküdt. Hmm és lám most ebbe a korszakba, amikor már egy-két modell, jármű modell is 3D nyomtatva jelenik. Én tényleg azt a részletet még megvizsgálnám egyébként, hogyha lenne erről valami videó vagy kép, ami a kerekét mutatja, mert egy nagyon érdekesen ilyen szerkezetet láthatunk. A küllők helye. A küllők És nincs rajta gumi, abroncs. tehát valahogy ezeknek a méh szerkezeteknek kell biztosítani azt a rugalmasságot. sok, sok technikai bravúr van ebben az egész biztos. azt az érdekes kérdés, meg, hogy 60 kiló az egész motor, hogy ez most gyakorlatilag Közlekedésben egész másfajta vezetést igényel, hogy, hogy aki mondjuk hagyományos motort használ, az mennyire tudja megszokni azt, hogy egy, egy sokkal könnyebb járgányt vezet. és mondjuk egy Hát végül segédmotoros kerékpárok voltak korábban, és az is így Könnyebb volt, biztos meg lehet szokni. Hát köszönjük szépen a Dögik nak ezt a ezt a kütyűt, ezt a motort, és akkor következik a, a két hét múlva következő műsorunk majd február 26-án, akkor is lesz majd kütyű híradó, és akkor is jelentkezünk további érdekességekkel. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Fülöp Hajnalkának, Bódi Zoltának és Herpai Gergőnek. Én Sziláldi Árpád vagyok, és akkor jelentkezünk két hét múlva viszontálásra, viszontlátásra.